Жовтих, жовто-зелених, печально закружляли в повітрі. Стояла суша, частина листя рано пожовтіла, відлітала в небуття. На золотому дощику, занурений в осінню дрімоту, гойдався смугастий, неначе тигр джміль. І враз в одну мить в Олегову душу пройшло прозріння, суті життя, спершу його молодої ярості коли ми аж захлинаємося від його соків, його пристрасті й жаги, вбуравлюємося в кожну його пору, в кожну клітину, його сумного фіналу. Коли з нами прощаються і відходять від нас найдорожчі нам люди. А далі ми починаємо прощатися з найдорожчими нам людьми і з кожним листочком, з кожною травинкою, з кожною пташкою, з кожним сонячним променем. Олег ковзав очима по стертих написах пам'ятників, і враз його очі прикипіли до одного напису «Дол», а далі камінь збито. Аж тепер Олег зрозумів, яка думка його мучить. А що коли в роду у чорного був хтось з доленчуків? Звичайно, той напис на фотокартках і оцей на склепі – простий збіг. «Дол», либо не зовсім… Долинчук, та й Долинчуки-залізняки не були поляками. Але інше. Чорний жив недалеко від кладовища. А що, коли він ховав літопис тут? Це вельми логічно, адже був учений і мучений. Сам Лебонь робив обшуки. Можливо, вельми можливо. І оце дол, і вхід ось до цього склепика розмуровано. Розмуровання ледве помітне – щілина просунути лезо ножа. А що коли натиснути на дверці? Вони тихо, без скрипу розчинилися. Темінь, затхлість, три заглибини сходинки. Добре, що в нього є сірники, якесь шамотіння під ногами, сухе листя. Щось загуділо. Він сахнувся, присвітив. Порожня залізна бочка. Як вона сюди потрапила? Якісь дошки стіймав кутку, запалював сірник від сірника, Трун не видно. Ніша, у ній камінна дошка, вона не прилягає до мурування. Що це під нею? Якась книга? Пергамент чи папір? Не пергамент і не папір. Полотно, але воно струхло. Палітурки ще трохи цілі, вони з двох полотняних листків. Та це ж він. «Він! Літописний звід! Гайдамацький літопис! Чому? Чому я не приїхав сюди раніше? А може ще вдасться щось врятувати?» «Ні, тлін! Тільки тлін!» Олег потер очі, зв'яза зірвався і впав йому до них жовтий листок. Придумалося, Примарилося? Немає! Та й не було його тут!» Він там, спалений опричниками за іншими мурами. Перед самим обличчям порхнула синиця з жовтими плямами на голові. Він ніколи раніше не бачив таких синиць. Високо вгорі майнула ластівка. Ще раз зупинився біля розсадистого червоної цегли пам'ятника. Ще раз зняв капелюха, ще раз попрощався з чорним з Лідією Григорівною і не знати ще з чим. Стояв і слухав, як повз нього, крізь нього, летить світ. Ось на мить спохмурніло і вразну розвидніло. Та мить відлетіла навіки, і її вже не вернути. Як відлетіло все те, що прочитав у літописі, що пережив біля чорного разом з ним. По тому воно згинуло марно. Кінець озвученої книги.